كلمتان حبيبتان الحمد لله رب العالمين Na izmjena hvala je wa ta'ala i neka je svala i neka je svala načega osamika na dama i vidjenika Muhammeda i sve ne koji slijedi pravi pude sudniga dana Mi još govorimo o islamskom edebu odnosno o hadisima koji su zapiljeđeni u poglavlju o lijepom ponašanju ili ono što se naziva islamski edeb Došli smo do 1409. hadisa koji smo trebali prošli put spomenuti jer je spomenut hadis prije njega koji govori o nazivanju grožđa Kerem. Pa ćemo ga pročitati ovaj put. Vlajim ne pođer radijalno prenosi da je poslanik Aleiju Sarat 8 rekao nemojte govoriti Kerem nego recite grožđa i loza. Danas u stvar da samo podsjeti i prošli put smo rekli da su Arabi imali običaje davati plemenita imena, lijepa imena vino, grožđe. Pa i mi poslanici kad jes' sada tu su nam tu zabranio jer to piče koje opija ne zaslužuje da nosi plemenito časno ime. Nekoga zovite, aponim ono imenom kojem pripada grožđe, vinova va loza i tako dalje. su grožđe i vino u tim imenom jer su smatra da je to plemenita je biljka koja daje plemeni tupiće, a pravili su vino to. Sljedeći hadis 1410. govori da je zabranjeno na djevati imena, Eflah, Rabah, Jesar i Nafih. Sjemo džundu, radi je Allah manhu je rekao, Allahu Bosanik s.a.v. nam je zabranio da svoje robove nazivamo nekim četiri imena, Eflah, Rabah, Jesar i Nafih. E sad ova imena je Eflah znači uspješni rebah, dobitni kesar, onaj koji je olakšava. Napjer znači koristan, a neđih znači pobjednik. Zbog čega su zabrani ova imena? Jel, vidjet ćemo dok pročitamo i sljedeći hadis koji govori o istoj temi. Kaže Semun i Ibn Đundu, radijalo Anhu, prenosi da je Lahu poslanika i Lihi Saratu, ja rekao, četiri govora, a Lahu su najtožne četiri govora ili četiri rečenice da kaže insu Allahu subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar neće ti naškoditi s kojim god prvo počneš ovo je zikr ovo je zikr ili spominjanje Allaha koje uh, to se zove tespih, to su riječi subhanallah tespih znači to su riječi subhanallah tahmid su riječi, alhamdulillah to je zahvalan odnosno hvaljenje Allaha, postoji razlika između hamda i šukra. Kad kažemo Allaha hvalimo i, Allaha, i Allahu zahvaljujemo. Hamd je jeli, hvaljenje Allaha. Znači, Allaha hvalimo onako kako njemu dolikuje, kako to on zaslužuje, a on je jedini dostojan hvali, odnosno hamda. Dok je šukr zahvala, Allahu zahvaljujemo pojedinačno na svim blagodatima kojima nas je obasuo, I to je razlika jel, ključna između hamda i šukra prema jel, nekim islamskim učenjacima. Zato nikada nećemo čovjeku reći ovaj, nećemo reći da ga hvalimo, nego, mu, nego kažemo zahvaljujemo. A možemo i čovjeka hvaliti zbog onih osobina koji ima pri sebi. Ali ovo, ova liječ ili izraz ili hamd pripada samo uzvješenom Allahu, jer ne pripada sva hvala. Čovjeka možemo možem hvaliti zbog nečega, za nešto, ali samo Allahu pripada sva hvala, jer on to jedini zaslužuje. Riječi La ilaha to je tehlil, to su najbolje riječi. La ilaha illallah, onaj koji srcem bude jeli, izgovarao i svojim jezikom, bit će sačuvan vječnog ostanka u džahnemsku matri. I Allah, ekber veličanje, Allaha tekbiri. Ovo su riječi koje su Allahom najvrži. I to je jednostavno, ovaj, kako su ljudi nemarni, to možemo izgovarati u svakom situaciji. Ne treba nam ni abdest, ni gusu, ni džamija, ništa posebno. I kada ležimo, i kada hodimo, kada hodamo putem, kada smo na radnom mjestu, bilo kad, ove riječi trebaju biti vrlo često na našem jeziku. Odnosno da izgovaramo svojim jezikom, to je vikt, to je spominjanje Allaha, I koje Allaha često spominje, stavno mu se duhovno približavamo. Koga zaboravi, sve se udaljava. To jedna, da kažem, ovaj, neminovnost. Ako Allaha spominje mu, sve smo mu bliži. I ako mu ibadim činimo. Ako prestanemo, idemo nazad. Što, što znači da se udaljava kod njega. U islamu nema stajanja. Limen šaj minkum ejete qaddeme, ejete ahad. Kur'an kada govori, ili o kaže za one od vas koji žele da napreduju ili da nazadaju, ne kaže da stanu, jer nema stajanja. To je kao kada idete uzbrdo, ovaj, kada idu kola uzbrdo, nemaju počice. Idu, znači dok idu, ako stanu još i nazad, teško izvrste, tako u životu. Čovjek mora stalno napredovati sve dobro dok čovjek ide i napravi to makar malo pomalo. A najbolje ako stane, jer ta, to je prvi To je pričetak vraćanja Samo zastajanje stajanje je pričetak vraćanja lata. Zato ovi riječi, kako su lahke čovjek? Na ulici kaže im stalo, subhanallah, Naravno, ovome možemo dodati riječi, astagfirullah, traženje oprosta, što je za našu korist, jeli, jer puni smo grijeha. I riječi, la hawla wa la illa billa, to su riječi koji se uču u različnim situacijama, to je vikre ili u nebolji, Kada tražimo pomoć od Allah, kada se osnanjamo na Laha, tada priznajmo svoju nemoć, pa kažemo La havleva la kuvata illa bila nema snage ni moće osim uza Laha. To jest kod Laha i uz njega je sva snaga i moć. Ovo prvi dio hadisa koji nije vezan za našu tematiku za nadjevanje imena, a kaže u drugom delu hadisa kaže nemoj nazivati svoga slugu imenom Jesa, niti Rebah, niti Najijih, niti Efrah, jer je to, ili je moguće da upita šeli on tamo. Kaže pa da ne bude i da, da, se, da se tada kaže nije, to su četiri imena i ne mogu dodavati ništa na moj govob. Vidjet ćemo kasni poslanik Aliyehi Salatu Veselam, da će je zabrana bila u početku. Kasni je na neki način drogirana. Šta mu ću kazati? Ovaj, ovaj hadis kazuje da su ova imena pokuđena i slična imena. Njima pokuđena su zbog njihovog značenja. Vidimo ovaj, već smo kazali šta znači ovaj vena. Recimo, neđih pobjednik, neafi je koristan. I kaže, ako upitamo imali korisno tamo, kaže nema. Što znači da je to ovaj, malo, da kažem, ukazuje na, na pesimizam. Ne možemo kazati, to je ružno, nema korisnog i nema korista. Kao kad bi na našem jesku nekom je dali ime berekete. Vi tamo imali tamo berekete, nema bereket I nekome je dali imena Faka, Spas, ima tamo Spasa, nema Spasa. Načinova je našim da shvatimo ovaj zašto šta imena bilo u početku zabranjeno. U, u, u osnovi u osnovi ova imena nisu zabranjena za nedijat neke pokojne. Jeptosanik kada je sela, ali se da ta se na mali to u početku htio htio shavima kazati ne možete nedjevati ta imena, da ne bi došlo do te situacije da pitati ima li tamo pobjede i mi kažete nema pobjede. I to ukazuje jel, na jednu vrstu, da kažem, pesimizma. Olakšica u vezi zabranom davanja nekih imena. Džabr ibn Abdullah radijallahu anhu je rekao, Allahov poslanik wasalam, je htio da zabrani nadjevanje imena kao što su jagla, bereke, ima to ime, jeli, eflah, jesari, nafi, nje, imena sličnih njima. Međutim, nikoga, nakon toga nije ih više ispominjao i ništa o njima nije govorio potom je lav kusanika ni se latveš na umu onena nije zabranio posle onorađelo anđeo htio da ih zabrani ali se na posjetku kanio te nadi ono osobi kaže nisu za na taj meni možemo naći nekome bere blagoslov možemo naći ime eli spas na faka da kažem značeni tog imena a mada treba begati taj meni trebaš begavati se neki hadis govori o Nazivanje imenima kao što su abd, rob, eme, robinja, meula, vlasniki, sejdi gospodine. Evo vrera, djelala do te rannu, da je lahoposlanika, lehnica sela, koji se nam rekao, neka niko od vas ne rekne na poji svoj gospodara, na hrani svoj gospodara ili poli za abdje svom gospodaru. A rab, riječ rab znači gospodar. I koriste je se kod nas, ker mi govorimo o arabi, tobe, tako itd. Taj riječ i našla mjesta i u našem jezuku. U aramskom jezuku se korist, koristila i koristi se i za, a, za ljude. Kad kaže rab gospodar, odnosno vlasnik, ne? pošto u to vrijeme je bilo poznato obo vlasnično i tako dalje. I, a, sama riječ rab može značiti vlasnik, vlasnik nečega. Kaže ne, neka niko od vas ne rekne moj gospodar, ne, nego neka rekne moj pretpostavljeni i moj vlasnik. Neka niko od vas ne rekne moj rob i moja robinja, nego neka rekne i moj mladić, moja djevojka i moj dječak. Ovo je sve iz, iz Edeba ili do Edeba prema Allahu subhanahu wa ta. Znači davanje, je pitanje, ovdje davanje imena, u našem jeziku naravno to nema, mada se spomni riječ gospodin i gospod, kao i u arapskom ramp i sejid. Kod nas se koristi riječ gospodin, kad kažete nekom i gospodine, Pa je pitanje je li to dozvoljeno ili je pokuđeno ili, je do, o, ili je zabranjeno, šta je s tom riječom? Na osnovu ovog hadisa vidimo da je zabranjeno, međutim postoje drugi hadisi koji govore da je poslan poslanik Arnef Salat Veslana koristio ove izraze a, i nazivajući ljude tim izrazima. Sejnit, gospodin, ili rapu. Kao što se navodi o hadisu, koji govori o preznacima sudnjega dana, koji je poslanik Alihi Salatu između ostalo, kaže o entelidel emetu arabeteha eurabbeha, kaže i kada robinja sebi rodi svoju gospodaricu ili svoga gospodara. To je jedna od preznaka sudnjih dana. Vidimo da je poslanik Alihi Salatu Veselam koristio riječi i u drugim hadijisima. Kažu u islamski učinjenac, kako spojiti ove hadijisi? Jedan govori, videli smo ovaj koji smo pročitali, da je to zabranjeno, a drugi govori da je poslanik Alayhi Sala, to spominjamo. Kaže, ovaj drugi hadis je izrečen da bi pokazao da je to dozvoljeno za ljude, znači da je dozvoljeno za ljude koristiti ovaj mjena. Znači dozvoljeno je, međutim, pokuđeno je, znači nije, ne, nije lijepo iz Edeba prema Allahu govoriti za nekog rata, pa da kod nas to nema kada u Ambrskom mjedu se to koristi. I da je prvobitna zabranjna bila znači radi edeba, a nije zbog toga što je haram. Mi smo često nalazili na hadise ovdje, gdje kaže, pa lahu poslanika ili s.a.v. je zabranio ili zabranio nam je lahu poslanika. Ove riječi ne znači uvijek da je to što je zabranjeno, je to haram, može biti mekl, to smo kazali više puta, i to dobro zapamtite kada čitate hadise. Kao kad kaže, neha Rasulullah s.a.v., ili nehana rasoola sallalbomesele. Poslanik Ali Svatosna nam je zabranio nešto jer je zabranio i poslanik to. Drugo mišljenje kaže da se ovdje misli da je zabranjeno previše koristiti ova imena. Previše i uzeti to kao jedan raširen običaj da često zovemo nekoga tim imenima, da koristimo kao što je Meura ili Segi, gospodine i tako dalje. A da to nije apsolutno zabranjeno. I je, jel'i, jako mišljenje, znači iz Edeba prema Allahu koji jedini rad popravi jedan popravi gospodana, jedini meuda, odnosno jedini ovaj, vlasnik svega, jedini sejid, jedini onaj koji je gospodana koja pripada, je to, iz Edeba prema njemu ne bi trebalo koristiti izraz. Kažem, u našim jezitu se je samo koristiti ovaj izraz sejid, odnosno gospodin. I taj izraz ne treba plako koristiti, jer nazivamo ljude. Kaže Kadir Iyad, ja, poznati sam skučenja komentator hadisa, kože nije zabranjeno koristiti izraz gospodin, odnosno sejid, jer se prenosi i u drugim hadisima da je taj izraz poslanika isla, koristio za ljude. U hadisu kojem stoji in nebni hada zaista je ovaj moj sin uh, sejid, odnosno gospodin. Sejid znači prvak ili predvodnik u to je kada je govorio za Hasana, kada je Muhammed, eh, Muhammed Ali Islat Hasana spod, najavio da će Hasan biti, ovaj, da će pomiriti dvije zaračine muslimanske skupine, kao što se desilo. Ili kada je rekao kumu ila sejidikom, ustanite vašim seljidu, vašim gospodinu, predvodnim, kada je rekao za Sada ibn Muada, poznatog Ashaba. Ili kada je rekao isme umaja kulu sejidikom, kada je rekao za sada imun i poslušajte što kaže vaš seljid, vaš gospodin. Što znači da ta izraz nije zabranjeno koristiti. U našem slučaju ovdje samo uh, koristimo riječ gospodinu. Nije zabranjeno, ali bolje uh, da ta izraz ne koristimo često. Izraz seljid znači nije ime koje je svojstveno samo Allah, odnosno gospodin ili gospod. Ovdje se koristi čak i kršćen taj koriste za za neuzbila Boga u njivom svačanju, Boga kaže gospodin Bog ili gospod Bog. Znači to nije izraz koji je svojstven samo Allah. Jedini izraz koji je svojstven Allah u, u pravom smislu je rab. Kad kažemo rab, ja rab. Gospoda u smislu onom pravom koji samo Allah pripada. Nikom drugom. Tako kaže i prenosi imam i malik, da je, je prenosi se od njega, da je smatrao pokuđeni da se Allah zove, da se Allah zove, jeli, se sedje, da se kažeš ja seđi, diji, koje kada se oni obraćaju. Mjesto ja u rabbi kažeš ja seđi, diji. Jer kaže, nema nijednje ko... Anu, da je sebe tim imenom. Nijeti ima u Tevatin hadijesima, da, da ga posani kada je seđi, da sam, sam nazvao tim imenom, seđi. Zato taj izraz, kada je Allah u pitanju, ne treba ni koristiti. Znači isto je tako dozvoljeno i kaže da se koristi izraz meula meura je, tu kažem koriste i rova je izraz i to znači gospodin ili vlasnik. Ili. Kaže ima šestne značenja koja su uglavnom odnosi na ljude. Jedno ti značenja je pomagači i pomagači vlasti To je što se tiče koristenja imena rob, ab, sed, meura i tako da. Sljedeći hadis govori o davanju nadinka ka djetetu. To je onaj naravak o kojoj smo mi prošli put govorili, koji se zove Kunjetun ili Kunje, koji počinje sa Ebu, Ebu Ahmed, Ebu Muhammed. Možemo davati i djetetu jer ono nema ni ovaj. Dijete je još suviše malo da bi mogli imati svoga sina, znači daleko je od braka i svega, da li je dozvoljeno. Pa kaže, Enes ibn Malik redela, je rekao, Allaho poslanika alaih to se je bio najboljeg morala. Ja sam imao brata koga ga su zvali Ebu Umeji. Ebu Umejre, a mislim da je rekao da je bio mali tek od dvije nadojenja, znači nešto više od dvije godine. Kada bi Lavo Poslanik Aliih Selat Veslam dolazio i vidio ga, pitao bi Ebu Umejre šta radi Nukhajir? Kaže, ako bi se igrao s njim, a Nukhajir je to je ptica, jedna ptičica s kojim se igrao ovaj dječak. Pa je Poslanik Aliih Selat Veslam znao se sa svakim svaki lijepom hoditi. Na svakom lijepom, prema djetetu, prema starima, prema muškarcima i prema jelim ženama prema Simasoj hodao sa Ededom, on je bio najbolji uzor. Najbolji moral ne bude ga slaka. I znamo se našao sa djecom. Tačnije, znači, ovaj, ne pokazuje se čina imana u ovaj u tome što je čovjek ozbiljni i što je čovjek smrknuti. Nije to, nije u tome je čina imana. Da vidjećemo kako bude malo prilike kad budemo govorio o Adapimagus no e, islamskom ponašanje pri šali. Poznate je da je sam u Stanikali slat usnar vrlo često bio, nasmijali se, znalo se šarti, naravno Grancima dozvoljeno. O čemu govori ovaj hadis? A pri svega hadis je nasloven uh, na to o tome da je dozvoljeno dijete zvati nadimkom. Dat mu nadimak je puta i lepo ova, jer možda kad sutra se kad odrasti, kad se oženi, je li da mala podari baš uh, Ta, to djete kojemu će dati to ime, da se zove Ebu Ahmed, da ima, da će dobiti djete po imenu Ahmed, da će mu dati ime Ahmed i da će na osnovu toga dobiti taj nađen. Kada čovjek kaže sine moj, kada čovjek čovjeku kaže sine moj ili sinko moj, mu Giregni Šubera je rekao, niko nije više pitao Allahov poslanika alihi sallatu v sallam određao od mene. Jednom je rekao sine moj, Sada se plašiš njega, on ti ništa neće naujiti. I danas ljudi vrlo često pričaju o deđavu, ovaj, onome što izaziva strah. Ljudi se boje i vi to interesuje. Interesuje te, te, te teme jer zanimljive su. Atraktivne. Deđav, što je imao deđavu, jeđuži, međuži. Zato ćete vidjeti da su tekstori koji govore o, o toj temi najposjećeniji tekstovi koji govore o svih rođinima ili predavanja na tu temu. Sada naslovite naslov, džini, svijet džina, odmah se ispuni savajan, svi dođu. I muslimani, pa čak i ne muslimani dođu. Kažeš, sine moj, šta se plaćiš njega, on ti neće ništa nauditi. Rekao sam, oni, oni tvrde da će imati rijeke, vode i brda ljeba. Rekao oni on je kod Allah mizerniji od toga. Sad nećemo ulaziti u određavu ovaj, da govorimo, to je duga jedna priča, ako bude prilike, a doći je to jel, kada budemo govoriti kasnije. Ovdje pitanje da li je dozvoljeno da čovjek drugom čovjeku kaže sine moj ili sinko moj, a stvar nije njegov sin, ili čeni moj itd. Kažu islamski učenjaci da je dozvoljeno da je dozvoljeno ako je mlađi ili ako je, ne, znači ako je osoba mlađa da joj kažemo sinemu ili čeri moj, zbog pažnje, znači zbog izražavanja pažnje i na neku način tepanja, odnosno hoćeš kazati to osobi ti si meni, kao moj sin ili kao moja čevjeva. To je znači pouka, odnosno to je dokaz. Prema tome je dozvoljeno nekom je nekome kazati sine moje. Ako imamo mlađi, posebno ako je dosta mlađi, da mu kažem ispoštovanja i, i toga da ga gledamo kao svog sina. Najponiženije ime kod Alana bit će kralj kraljeva. Kod nas nima ti imena, ima posebno vladari, davali sebi imena i nadimke svakake, da bi svoju oričinu mogući. Ili svoju oholost i godost. Pa je poznato ime znači e, Melikul Emlar ili Melikul Mulun. Kralj ih kraljeva vlada svih vladara, to je Kodara ra posebku. i oni su imali običaj da najevaju sebi takva imena, koji vkazuju kaže na ohlost. i kaže je povorira delau je rekao lavo posanikali je ih soa to rekao najponiženje koda laha biče ime čovveka koji sebe nazoje kralli kraljiva i vladaju vzarra. Po drugaj predaj stoji vladali isključvo Allah. Sufjan ibn Ibn je rekao, to je kao kad neko sebe nazove šahin šah, to je na perzijskom jeziku, što znači, jel, isto car, careva. Ahmed ibn Hanbel je rekao, pitao sam Amra o značenju riječi ehna, pa je rekao da znači najprezreniji i najponiženiji. Zašto? Neće niko, nijedan vijednik, neće naditi sebe ime koje upućuje na obolost. Car, careva. Hladav, rodav načelnik, načelnik, predsjednik, predsjednika. Jel? Neće niko nadjetiti, ni taj nadimak, ne govorimo samo o imenima, ne govorimo nadimak, nosi određeno ime, ali da ne sebi nadimak, on je poznat kao car. Zove se Šemso, ali svi ga u čaši znaju kao car. Ili kral. Jel' tako? Tako je. On je dao u sebi ime da pokaže svoju mož. Jel' tako? Da mu niko ne smije ništa. Čaši je on je glavnik. Svije ga se bojevi. Dok spominiš ime neko u čaši, ljudi odmah zadrste i noge. Ajde, nećemo spominati imena. Dobro. To je razlog, znači isključivo razlog je taj što ljudi to ne iz oholosti. Allah ne voli oholi. A drugo, kad se radi konkretno o ovom imenu, samo je Allah vlada svih vladama. Zato kada dođe nasudni dan, kaže, pa kada Allah sakupi sve ljude, pa kaže, Enel Melik, ja sam vladar, gdje su vladari zemlje? Ej, ne mogu Gdje su vladari zemlje danas? Gdje su ti silnici, znači od, od početka čovječanstva pa do sunnjega dana. A zaista su ljudi silnici. Mi pogledamo danas ove mali silnike kod nas. Komorali su, kako su bili prije faraoni i oni kralje veliki, koji za sebe govori da su bogovi ljude tlačili, i ubijaju radi što su htjeli i onda im je Allah slao opomenu opomenu pa kaznu. Mi mislimo recimo gledamo ove silnike političare naše male faraone mislimo da su nekodje neku moć oni su ništa oni su kao pepeo. Kao pepeo imaš do ruča kad ga baciš na zemlju ništa ne spremi. Oni su takvi. Štokvevi današnji vladari veliki svjeski sila nisu ništa u odnosu na moćni vladare nekada koji su vladali cijelim svijetom, tadašnjim svijetom, poznati. Vladali cijelog svijeta. I onda će Allah pitati naslednje dana, gdje su vladare zemlje? Naravno, vladari koji su vladali po Allahom zakonu, koji su bili pravedni Allahovi robovi, a to je bilo je poslanika, koji je bio od poslanika i vladara? Suleiman, Davud. I Muhammed, a.s.l.m. je bio da kažemo vladao, jer on je bio na, na čelu te islamske države kao temelja na Medijin, sve dok nije preselio na Ahiret, a zamijenio ga kasni kasnije Halifa, Gubekri, sve Dobro, prelazimo na već do sljedećeg pogleda, mada se radi po, po pogledu o lijepom ponašanju, musliman prema muslimani ima pet obaveza. Ebu Horeyera lijela prenosi da lao poslanika, da je nam rekao, musliman ima pet obaveza prema svom bratu da mu odgovori na sela, da ga blagoslovi kada kihne, tj. da mu kaže irahamu kella, to znamo svime, da? Kad čovjek kaže ilhamdulillah, kad kihne treba kazati Alhamdulillah a onaj ko ga čuje treba mu kazati irahamu kella, i da ono odgovoriti jihdikom Allahu yuslih, da mu se odozove kada ga pozovi gdje? Kada ga pozove na neku gozbu isladu, to smo rekli, da ga obiđe kada se razboli, da mu isprati dženazu kada umre. Mi smo spominjali da ove hadisa usjećate ili sve izlapnuto. Da, u stvari, ovdje se ne radi obavezama koje su vađi, nego većina ovih obavezda je u stvari edep, islamski edep, lijepo, usteha učiniti. Pa recimo, imamo ovdje, odgovoriti na selam je šta? Vađi, to je vađi. A nazvati selam je potvrđeni sunet, su ne, nemoj ekedem. I imamo dalje, Da, mu, da, da ga blagošlovi kada Ki ni to je Musteha, nije obavez, Musteha je niks. Dalje, kada da mu se dozovi, kada ga pozovi na neku slavlju ili gozbu, recimo da je jedan dio islamsku slučenjaka smatra da je samo za svadmjena gozba, odnosno svadmjeno slavlje, da je se obavezao da za ostala je Musteha vlijep. A ako ga zvrli u akciju, kao liša, da ne tomu liša? To je Musteha vlijep pomoć bratu muslimanu, ako jednom odnesim je, šoc, je Da ga obiđe kada se razboli i to je reći o šta? Ostrehad osim, osim ako će taj musliman umriti, ako ga niko ne obiđe. Znači kod takvog bolesta, pa nemo ga niko obilaziti, nemo niko izmetiti i nikoga ne obilaze od muslimana i da toga. Znači obaveza za obiveći nekoga ko, ko će umrije i teko ko I da mu isprati dženazu kada umrije. Praćenje dženaze je isto mu steha, Ali klanjati dženazu je farzski faj. Klanjati dženazu je obaveza jednog dijela muslima, odnosno kolektivna obaveza. Mora bilo ko. Jer ako ne klanja niko dženazu, onda se svi griješi. To je pet stvari u Hadisu je spominje. U sljedećem Hadisu je mu Hrjeraj Adelanu Da je lalo poslanika Nehissalat Vsram rekao musliman pre musliman, ima šest obroviza. Kako gore, pet ovdje šest. Kaže se da poslanika Nehissalat Vsram nije htio kazati da je samo tih pet obroviza. Nije to znači ograničio. Nije sve obupatio, nego samo ovom prijelkom spomenuo pet obroviza. Što ne znači da ih nema više, ima ih još. Kaži ima šest obaveza, upitanje koje su Allaho poslaniće, a on rekao, kada ga sretneš na zove mu Selam. Kada sretneš brata musmana, zove mu Selam. Zato je pokuđeno počinjati sa pričom. Prvo se Selam naziva. I to je rekao smo sunnemu ekede ili potvržini sunnemu. Kada te je pozoveo da zove mu, se, to smo nesmoji pokazali, naslavljali na gozbu, kada ti zatraži neki savjet, daj mu ga. Jesi ja smo dužni dati savjeti muslimano ako, ako, ako zatraži, dužni smo ako se radi o nečemu što je neophodno za njegov život, za njegov obstak, za njegov vjer, za one univerzalne vrijednosti, vjera, čast, jel' život i meta porijekom. Ako nas nešto pita i traži savjet koji mu je neophodan, a mi mu možemo dati, dužnu smo dati. Ako traži savjet o nečemu što nije neophodno, nismo dužni, lijepo, <coughs> možemo kazati po savjetu Kada kihne i reke, alhamdulillah, uzvrati mu nato i kada se razboli, ubiđuje i kada umre, isprati mu džanazu. To se, znači u ovom hadisu spomenute stvari, jedna ili dvije stvari koje nisu prvo. Ono ovdje je odazivanje, ovdje je nazivanje salama i još traženje savjeta. O zabrani sedinja po putima i o prava po putu. Ebuseid al-Hudri rad el-Langu prenosi da Lavo postanik ali ih se nam rekao, učuvajte se sjedenja po putelima. Rekli su Lavo postaniče, nama je neophodno da sjedimo na njima i da pričamo. A Lavo postanik ali ih ratu, se ratuose rekao, ako je neophodno, to je ako već imate potrebu i morate, onda dajte putu njegovo pravo, njegov hak. Pitali su koje je njegovo pravo Lavo postaniče, rekao je obaranje pogleda. Znači, nismo tu na putu da gledamo sve što prođe i da sve vidimo. Znači trebamo oboriti pogled. Neuznemiravanje prolaznika, odvraćanje selama, reksum da je važno. Ako neko prođe, mi smo pored puta dužni smo odvracali. Naređivanje dobre, odvraćanje zla. Ako vidimo zlo na putu ili da prolazi zlo, moramo jel, ukazati na zlo, upozoriti ili ga spriječiti, ako možemo i naređivati dobro ljudima, ukazivati na nas. Što vidimo da su da je bolje nestajati, nestajati ili na putema ili pored puteva jer su obavezni. Može, poslanik Elijeva, to sam na rekao, može tako već hoćete. Ljudi su uvijek voljeli da se sjedni na raskaznicama, na putema gdje ljud prolazi. I danas znam uvijek, i na selu i u gravi. Da gledaju ko prolazi jer to, to im je zanimljivo. volje Voli da vide šta se dešava. Ko izlazi za iz autobusa, ko ulazi, ko, šta je, ko je šta kupio. Posebno, Jelo ovaj, like danas smo im našim vremenima ko s kim potuka, ko se posuđuje, koga upucao danas tako zanimljivo je u čaršiji na ulicama i voli ljudi sjediti dobacivati, komentarisati i tako dalje. Radoznalost je jedna osobina svakog insana. Ma da nije dobro sjet po ulicama, po putevima, raskrsnicama jer vidimo da su da su hapkovi puta veliki Obo, sjeti obor pogled, ne? to je danas nemoguće za ljubim. Da, da sjedi pored puta, a da obori pogled. Pošto, što sam došao, ono je tu. Možda vidim kud raje hoda. Ili neuznemiravanje prolaznika, to možemo. Odraćavanje se lama i to možemo. Ali ovo zadnje je malo poteško. Naređivati dobro i odraćati zlame. Mi bi imali ba znam posla, tako? Koji na put i da izvrša ove hakove prava puta, onda, je, onda bolje... Ovaj, pokupiti se i upućuju svoj zikrit. Da ga sjediti po putevima i je ne možemo ispuniti obaveze. Pri svega obaranje pogleda na našim uvjetima i naređivanje dobrogo odvočavanja zla. Ovim vi ćemo završiti jer ali večernje predaje s obzirom da sljedi hadis govori o nazivanju selama, odnosno o adavima selama. Adab nazivanja selama i traženja dozvovi. Mi smo već govorili o njoj jednom na predavanju, čini mi se o tome, Jarama Selama je iz diareta. Mislim da je bio iz diareta i govorili smo o tome. Jel pa ćemo kroz ove hadise isto uvratiti u temu kako bi zabršili u jednu cilindu, u jednu tematku. Ovdje smo zabršili. Večenašnje predavanje da nam oprasi naše grijine i da Ovo smo čuli da bude koristi svima rama. Ako ima kakvi pitanje, jasnoća, kao obično ostavi pa je u njude. Nazivane salama, je Saramar, ono ako im prođu kore tebe, ono ako nazoveš u on prođu kore tebe, da je trabno mi Rači, mislim, Neće da odazivanje se se od. Pa mi vosna rečemo da je se samo pod ima osoba koji namjerno ne odazivaju na selam jer su objekta i begavaju, zbog toga inte smatraju ličnosti što je kori. Jedne smiješ blago da da selam. Ove, ti i nazivaj, međutim ako vidiš da, ustra, da je ustrajen u tom jednom odazivom, da klanimo se. Klanimo se, on će imati gdje, što ne, odazivaj. Aj je dobro ovo što, ovo je ma manja šteta kad se ljuti brat na tebe. Mada i to odzabranimo, izbjegavati brata, jel? Ne, ne, ovdje, ovdje, od izbjegavanja više od tri dana, ne misli se da, da mu i selam nazivam, ne se da poti. Ali veći je problem ovo drugo, da mu Ako ti ne odazivaš što misli da si vlad, što nisi muslima, to je teže. Teže su posljedice. Ma imamo takvi pojedinaca, hvala lopas pojedinci. Ide čovjek u džamiju, izlazi iz džamije i sretni je takvu, tim u serama neće da to da zove. Ko si svi crkviću. Zato što misli da nisi muslima, što klanjaš, kaže za, za vladom pojiti. Dobro, nećem, otim me je to još kakljiva tematika. Hvala će i pameti doći. Ima liše pisanja? A ovo no, prezme, car. Kako što vam? Vje cariči, carič mali. Koje prezme? Ima car prezme. Car? Ja. Jel car je ne car, car je mali? A ovo car. A ovo prezme, ima to njegovu prizme pa dobro nije sporno na 23 godine. Da što ima on za Musaidun to malo salutatno što što To je za Muhammeda isalatu. A nije sporno nazivati se Ahmed. to smo to se To nije sporno reći za Muhammeda isalatu se sedi, sedi. Zato što, a, se spominje hadisu da će Mohameda Reisalat u peti sedljiv nasudnjem danu predvodnik svih. Svih poslanika i predvodnik ljudi. Da to nije spor. To nije ne spomije se već ne možeš žojte lažem me ne mogu ali sam se malo jako da znam ima nešto bio pita nešto pa da tu da znam a i greka je da sam i pića što smo da izbegavanje a cela moja je da to uvijek da ostalo da izbegava Padesto ostali jer je da ga ima razlog da izbegava nekoga, da ima razlog. Alaj, on je više od tri dana. Nije preporučeno. Al sada ima izuzetnih drugi izuzetnih izvadnih situacija kada se može nekog izbegavati duže, ako je to radi odvojeno disciplinske mjere, odvojeno disciplinske cij, je poslanik Mavala nasla tosa, svoje žene izbegavao mjesec dana. Ja smo su ono na susretku napravili mjesec dana. Polože obćenito u odnosima između bračnih submara da ovaj ne ne smije više od 3 dana ga izbjegavati. Zato što to narušava te islamske bratske veze koji su imperativ islame, naređuje islamski. Ne treba, treba uvijek biti bolji od drugog. Treba uvijek biti bolji od drugog. Neće on. E neće sad ne on, a ne učadni, ne to. I nije kapric od slama, distancoj je kapric. On meni ne posjećuje što. Vidim ja njega posjeti, ne bi bolje od njega. On meni neću da naziva selama, vidim ja ću njemu nazvati. Tako, da ljo neće da priča samo ja ću početi pričati sa njim. Ja budi bolji od njega. Pa čovjek vidi ti, uvideće svoju, ovaj uh, mahanu svoj propust i vađaće doć pametni neka. Uvijek trebamo tako gledati. Jer svako može da ovaj, uzvraća na zlo. I djeca znaju se svađati. Djecu ne trebate učiti da se svađaju. Oni su rođeni, znaju se svađati. I ovaj, znaju se ljuti jedno na drugo, ali ne znaju se pomiriti. Mora i nekog pomiriti. Mora i nekog naučiti Edebu. Zato što šetan, svakog insana, on ga uči, ne Edebu. Ne učite ovom ponašanju. A dobro mora naći učitelje svog mora li učiti roditelj i učitelj njegov odgojati. To je pitanje odgoja duše. To je naj najtežiji zadatak čovjeka na dunjano. Odgojiti svoju dušu. Da se kako bi je pokorio, da se ona ponaša. To je taj nefis u čovjeku. Ono, onaj dio, da kažem, životinski dio u čovjeku. E sad čovjek treba svojim imanom i razumom, i svojom svješću da pokori u sebi nagone. Strast prohtjeve, da ih pokori stavi u uzdu, da ih obuzda. Kako bi upravljao sa njima? Kada imate konja bez vjulara ili bez, bez uzda, ne možete sa njim ukratiti kako hoćete. Otmeji se tako i ljudski, unama ono, ljud, ono, životinsko, nagoni, strasti. A ja čovjek ima i taj nagon. U sebi tu, tu srđbu, a i to je nagon. Srđbu i huju, kaprici. Ja znam bujiti, sad da vidiš kako se lambda se svađe bolje od tebi tako da je. e to treba čovjek da savlada i da kontroliše svoje postupke. E to je ono teskite tu ne čišćenje duše. Ukrotiti svoj ne svoj duš, odnosno vladat svojim postupcima, kako rečima da paziš šta govoriš i da paziš šta radiš. To je dvojek uspije i spašeni. Kad e flahamen zekaja, spašeni ona ko svoj dušu koji učini teskije, odnosno koji očisti, odnosno koji ukroti gročuje onda upravljanje ume. Jer čovjek ima i dvije sile. Ja kažem ima na sila dobrodusto ima njegovo vjerovanje koje u srcu njegovog razu ima ima savjest A s druge strane imamo životinsku. Imamo taj nefs, ta sklonost ka zlu, načinak i strasti. E to ostala se borba vodi čovjek između te dvije, recimo stan ego Zato su i badati svi propisani na toga, i namaz, i puost, i zekat, i hađu, i sadaka, i kur'ana, i dik, da, o, i, o, da svoje srce smirimo, da smirimo to u sebi. I svi drugi i badati dobra djela su s tim ciljem, da čovjek o, o, pročiti svoj duš, odnosno da, da ovlada sobom. Dakle, na ja, primjer, hladno traši zimce, kako potiško neto mora se šiptiti. Čovjek je takav, kažem, ko je, ko vlada sobom, njemu njemu se nije ništa izvinuti djetetu. Da kaže malom djetetu, izvini. Ja sam pogriješio, izvini djete. Kako u nas to nema? Kako da kaže, da kažemo nekom naših godina jedločnjaku, da priznamo grešku? I tu, i tu postoji islamski edep, kako priznati grešku, kako isprojiti grešku. To je naj, najveća osobina čovjeka je da prizna svoju grešku i da traže oprsta. Ne, ne samo dola, nego i ljudi. I malo, pojasnim to. Kažemo svaka blaga da te dola. Ovdje kažemo, ljubav da, da sam oboji svoju Malo nam, pojasnim to. Nisam sve te pitanje. Kad pitan, ti Allah ne lako bi ti lijepo. Pazi, ljudi stane, se... Imamo neku takvu sa glumom, nešto mogu tako. Mogu se ljudi roditi. Duše, mogu na, se ljudi stav... roditi. Mogu se ljudi roditi. Neki su blaži kupiri, neki su oštri. Mentalit je takav. A sve se to da dotirati. Allah je dao, podijelio vrijednost među ljudima ravnomjerno, podjedna. I Omer Adelanu bio je žestok da tako. Bio je ljud na prvu udarast. I da glava, Omer i Murhatan. Al kad je ušao u islam kako srcem i dušom, onda je onda je postao jedan vjernik koji je znao doko potroši sve postope. Uvijek je imao neki mali ispad, ali uvijek je znao stati. Dok je dođe do granice da stane, da se opuzda. Na blagodat jesne kad čovjek se rodi na kako blagoj prirodi, ali blagodat je i to kad kade kad neko, kad neko da kažem je oštri Treba mu više trude da se steši. Aj nad zato će biti nagrada. To može radsonje. Ma ljudi koji su kaže stopi, ali kad vjera ste sala pomenio se, ni onaj je tip. Često čujemo kaže ni ona čovjek. Ni onaj, onaj tip koji ja poznajem. Zašto vjera ga je docirala? Što znači ne može se nikog prodati, ja sam po priljud ljud, a mu ti meni zamjerio. Ja kad se naljutim, ja to odmah sve malo držemo da djecu. To nemoj slat. Iz... Kaži, ja sam takav, ne mogu se pomijeniti. Ko kaže? Pa međed je međet, pa ga nauče pamet. Tako nauči Kuda, pa, pa igra, je? Nauče ga edem. Pa igral je, poslušao. Znate, u nama taj međed koji drži u nama trbagu krut. Mislim, opiniti čak da ga će. Ovo nazivanje je gazdano. gazda. gazdano ne mada i to može biti onaj ime koji ukazuje na obolost ja da on sam se zove gazda jer on voli što me ga zove gazda jer oni je gazda oni gazda vencija pa treba i to izbegati najviše zva čovjek imenom njegovim a ja najviše Allah Allahu suptni Allahu Allahu kako malo ga spustim bazen to je tako najbolje Pa on će nekad se dođu pa on biti zlado, nisam ja ni gazdani ni car jer sam mali i roković. Ni direktorom tako. Mali i beslomoćni roković. Yes. Pa ima i običaj. Ne nije smije ta zvati. Ali pazite, nije sporno zvati gazdani i direktora. Pa, ako pa, ti vidiš da kada on kada ga zoveš direktor, on odi u nebogu, onda ne mogu ga zvati direktora. Zove ga imenom. Ali pa piže. ga direkt, poglediš nekako zove ga direke. Šefić, šefić, šefić. A, šefić. Ne osnovi treba paziti i za sebe i za drugi. Ako ti primijetiš da nekoga uzdižeš, kad ovaj, ga zoveš šefe gazda, ovaj, ga bolje je rad njega, ne, ti ništa ne gubiš tu, ni dobijaš, ali rad njega, naravno, ako je čovjek, gdješ mu s njima, bacaš u prašinu, Budiš u njem oholost, da osjeća mološt, tako dalje. Postanika, ne, sad sam, gledajte, njega su zvali Allah u postaniče. Ja, rasula, zvali su ga, ja ne bih Nisu ga zvali Muhammede, oni beduini koji nisu mali Edeba. Togodje, ovo Muhammede. Svi su ga zvali iz Edeba, ja Ali u jednom hadisu je psalnik Ali sada sam rekao ne uzdižite meni, zase bi rekao. Kao što su kršćani uzdizali Isaha, sina Mirjamina. Ja sam kaže Abdullah je u Rasulu, ja sam njegov rob, prvo je rekao rob, nije rekao Rasulu, prvom ja sam njegov rob i poslanio. Zato resite Allahov rob i To je najbolje ime za svakog od nas, Allahov robe ili Allahov rob. To je najbolje ime koje, ovaj, od koje ću imati najviše koristi. A u stvari to je, imamo dvije koristi. Prvo što nas ovaj, spustim, spustimo se na zemlju, da znamo da smo Allahovi robovi i uistinu jesmo, a drugo je što je časno biti Allahovi robovi. Mi smo o tom govorili. Časno biti Allahovi robovi. Abdullah, Abdurrahman i tako da Dobro, da ne bi više nedulje mogli bi zadnuti ove teme opasne. Zgledajte, pa ćemo završiti, pa ćemo ostaviti. A zadatko. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك